Кошовий подав Сайдачному велике письмо з печаткою польського канцлера. Сайдачний прочитав письмо і каже, цього письма на Великій Раді козакам читати не можна. Чому? Без Ради не можна нічого зробити? Не можна тому, що роз'ярене козацтво на такі нахабні вимоги може потопити комісарів у Дніпрі, а тоді – Наробили б ми собі сорому на увесь світ. А коли б старшина хотіла їх у тому здержати, то козацтво змухне нас, мов билинку, вибере зараз іншу старшину і піде походом на Польщу. А до того ми ще не доросли. Тоді ляхи нас поконають, і вся наша теперішня тяжка праця змарнується. Це письмо то вершок безличності і панської гордовитості. Та цих погроз нам нічого боятися, бо самі ті, що їх писали, не вірять в те, щоб ми ці прикази виконали. Як же по-твоєму зробити? Письмо треба прочитати лише старшині, і відповідь обдумати в хаті, в чотирьох стінах, без ляхів, а тоді дати готову відповідь комісарам, як відповідь від усього Запорожського низового війська. Чей же козацтво про цей лист нічого не знає? «Ніхто не знає, крім генерального писаря. Я благорозумно ждав на тебе. А комісарів, які вже зачинають свої річки показувати, я держу за валами січі і сюди не пускаю. Ти, певно, бачив, що там побудовано хати і цілі корені. Вибач мені, батько, що спитаю, коли скличеться рада старшин. Як ти не дуже гляв, то можна завтра?» не вийшов пошукати за чепелем. Чепіль засів у Переяславському курені, поки не верне Сагайдачний. Там стрінулись. Чепіль Сайдачного з довгою бородою не пізнав зразу. сайдачний, завважив те, що чепіль дуже перемінився, він постарівся, голова і вуса добре посивіли, він похилився, начеб який важкий тягар його придавив. Вони взялись в обійми і обидва сердечно заплакали. Зятю, мій любий, як це ми зустрічаємось? Спасибі, батеньку, що мене навідали. А то я не зараз спомігся би на твій хутір приїхати. Я не приїхав на Січ тебе навідати, а таки хочу віку тут доживати. Мене вже нікого немає. Хіба ти один? Я забрав з собою ще тільки спомени колишнього мого щастя. Що ж воно сталося? Де ж пані матка? Де хутір? Хіба ж татари спалили? «Моя небога вже під муравою на могилках спочиває, біля нашої Марусеньки. Страх, як вона мучилась, тільки з неї всієї роботи, що скоро рано біжить на могилку та біля Марусі порається. То квітки садить, то воду носить і підливає, то бур'ян поле, а все, що говорить, наче б з покійницею розмовляла, усміхається, наче б її бачила». А часом то і пісеньку стиха заспіває. Більше нічого її не зацікавить, нікого не бачить. Страшно було на неї дивитись, серце рвалось з жалю. Ти пам'ятаєш, яка то була молодиця, яка господиня, і де то все поділось від тої хвилі, як вона втеряла розум. І так неділа, неділа, аж заснула безболізнено з усмішкою на лиці. Була рада вмирати, Раділа, мов, мала дитина, що вже йде до Марусі. Перед смертю прийшла до пам'яті. Прикликала мене і каже, «Ще сьогодні я бачитиму Марусю. Ти, Іване, за мною не побивайся, бо мені так краще йти на вічний спочинок. І ти прийдеш до нас, а тоді заживемо разом Господа Небесного». Я лиш тебе прохаю, щоб мене біля Марусі поховали. Я все те мусив слухати, усе пережити. Моє щастя, наче якийсь чарівний сон проминуло. Як я похоронив мою небогу по християнському закону, то що мені більш на хуторі робити? Хутір я передав Остапові Бондаренкові. Він оженився з подругою покійної Марусі Горпиною. Ти її знав. Забрав я свої гроші і віддав усі на січову церкву. Спасибі січовикам, що церкву побудували. Хочу тут доживати, тут хочу і кінчити. А хто ж той Бондаренко? А хіба ти не знаєш? То добра козацька дитина, виростав сиротою на нашій паланці, та ще і маму дову звершував, а Горпина, то знову сирота по добрім козаку товаришу. Ми її держали в себе з малку. Незадовго по смерті Марусі ми її одружили та прийняли на хутір. Добрі, щирі люди, як вони, особливо Арпіна, Біля покійниці небоги заходилась, мов рідна дочка. Я їм подарував хутір з полями, лугами і зі всім, що моє було. Хай їм Бог благословить. А старий дід-пасічник, що мене лічив, живище? Помер якось незадовго по смерті Марусі. Дуже глибоко взяв собі її смерть. Він її винянчив, під його оком вона небога виросла. Страх, як старий, тужив. Навіть його внука більше його не займала. Недів так, та й минувся. Так воно усім нам від смерті Марусі пішло з Петрового дня. Знаєш, батьку, що ми незадовго виберемось обидва туди на хутір? Я мушу ще раз поглянути на ці всі місця мого коротенького щастя. Мушу поклонитися могилці моєї єдиної Марусі. Мушу взяти з її могили грудку землі. Буде мені здаватися, що ми ближче себе, а коли і я минуся, а мене з цією грудкою поховають, то так, начеб я біля неї спочив. Коли ж ми поїдемо? Після завтра. Назавтра скликаю, що ви раду старшин Важне діло, і я там мушу бути Чував я про тебе Дуже багато і самого доброго Тільки для мене й радості, що ти так високо Виплив між казацтвом, чував заварно Ех, сину, мій сину Чому-то Бог не дозволив Та що й казать? Чепель махнув рукою Така воля Божа а проти неї нічого не вдіємо. Коли я довідався про таку страшну смерть моєї дівчини, трохи з розуму не зійшов, та рук на себе не належив. Зате розказував мені твій побратим. У корені розповів Маркоса Айдачному про свій вдалий похід на очаків. Турки не сподівались того, і були заслабі, щоб давати опір. Привезли до бичу, а що паша Чаківський? Ми його вже не застали. Султан прислав йому шовковий шнурочок, так як іскра йому виворожив. Другого дня зібрала січова старшина до Кошового на раду. Запросили сюди і старого Чепеля. Хоч він поки що на сіті старшиною не був, та поміж січовим козацтвом мав повагу для своїх заслуг, віку і досвіду. Я закликав вас, панове отамання, порадитись в однім важнім ділі. Знаєте, що приїхали з Польщі комісари з письмом. Уперед усього ми прочитаємо його тут, між чотирма стінами, а після обміркуємо, чи самі дамо відповідь, чи скличемо до того Велику Козацьку Раду. Я думаю, що коли б ми відмовилися зробити те, чого Польща від нас хоче, тоді і Ради не потреба і козацтво про це не потребує знати. Тому, панове, не говоріть цього нікому, що тут почуєте. Вам тільки скажу, що комісари скакали мені вже до очей, мов оси, чого я так приволікаю. Я одмовлявся, як міг, лише щоби діло проволокти, а властиво я вижидав на поворот Сайдачного, бо там о його голову ходить. Тепер вже довше зволікати не можна, і треба сьогодні вирішити та цих диявольських комісарів відправити, звідки я прийшли. Читай, пане писарю, а ви, панове, уважно слухайте». Генеральний писар розвернув письмо, відкашельнув і став читати поволі слово за словом. «До козаків тих, котрі на Запорожжі перебувають, а ще гульно до Січових, «Наш королівський приказ дошло до нашої відомості, а що наше серце жалем і гнівом переймає, що некоторі козаки почуванням вихритили своє ухо давши, забивши на Бога і на поданчує послушенство, котре нам, своєму королеві і панове, заприсягли урочисто. Хіба йому дідько на кочергу присягав, а не ми?» зауважив старшина. Урочисто заприсягали, читав далі писар, собравши гультяїв купу лотровським способом спокайніє землі його величності султана Турецького, нашого приятеля. Знайшов свій свого приятеля, бо ми з ним вічний мир заварили. З Турецько напали, спалили, а спокійних подданих людей побили. Ми юж многократ Наказували козакам, щоби спокійно на своїх землях і містах сиділи, і турецьких татарських сусідів наших не зльтували под горлом і утратою нашої королівської ласки. «Сховайся з твоєю ласкою!» «Тепер пишеть нам свою тяжбу, і ж много козаків на город його милості варну напали, кораблі і судна огнем знищили, саму варну спалили і пограбили» а жителі й поданих його милості султана на смерть забили. А потім, укравши гультарським способом з під очакова турецького флоту, везли за собою в лиман і здесь на очах турецького бімбаші спалили. Через ті свобольства і грабежництва козацьких лотров і гультяїв ми не можемо мати спокою з великою портою». Таке свавольство не може бути перебачено, і зато постановили ми вас сурово укарати. Приказуємо вам безволочно видати до рук наших комісарів, приводців і вихрітелей той виправи. Приказуємо вас, всі, судне, і байдаки ваші, ті, котрі суть на Дніпру або кальвек схранені, в обместі наших комісарів спалити люб затопити. «Висока порта жичить себе, аби їй видати привудців варнанських і прислати в ланцюгах у Стамбул, що ми і учиним. Між тими привудцями хочуть мати неякого сайдачного, сагайдачного, альбовим всі указують на нього, як на головного ватажка». Не дали далі читати королівського письма. Один старшина скочив і видер письмо писареві з рук та хотів його на куски порвати. Ще завчасу скопив його Сагайдачний за руку і письмо відібрав. «То вишок безличності, так до нас писати!» – кричали зі всіх боків. «Стійте, панове, гамуйтеся!» – говорив Сагайдачний. «Коли вас, старшин, людей, розважних, це письмо так роздратувало, то що би воно було, коли б його прочитав на Великій Раді перед всім козацтвом? Я сам того боявся. Саме письмо мені не страшне» хоч воно мене найбільше лякати повинно. Ми це письмо гарненько сховаємо до слушного часу, а коли ляхам прийде скрутна година і знову зачнуть до нас сунути з братерством, щоб ми їм помагали, тоді ми те саме письмо добудемо і народові прочитаємо. Тепер з цього, якби козацтво про це провідало, могла би вийти яка халепа. Їх би цих комісарів зараз у Дніпрі потопили, мов цуценят. Ні. Ми цього не зробимо, бо цілий світ назвав би нас дикарями. То було б справді не лицарське діло, за яке не минула би нас кара Божа. Хай же буде і по-твоєму, але ми зараз відпишемо королеві так, що йому аж у п'ятах похолоне. Ні, я гадаю, що ми тим разом нічого писати не будемо. Лише скажемо панам-комісарам тверде слово, що цього не зробимо». Тоді зажартував собі генеральний суддя. «О, товаришу Петре, то ти таки не хочеш поїхати в царгород до султана в кайданах? Поїду тоді, як мені самому схочеться царгород побачити. Але без кайданів, лише з отцею шаблею. Якби султан знав, що то за птиця сагайдачний, – говорив жартуючий Іскра, – то би сам просив короля, щоб його в царгород не посилати». Він би йому усіх жінок розлюбив. От тепер, як ми вертались з Криму, то визволена ляшка трохи не втуріла, так у нього влюбилася. Всі стали сміятися, а Сагідачний каже. Не пора тепер на жарт, панове товариство. Тепер краще обдумаємо, що і як комісарам відповісти, щоб надто в Польщі не обидити. Чорт з ними, що нам тут ляхи зроблять. Хай прийдуть брати привудців та ще в кайданах. Певно, що нам нічого не зроблять. Та ви подумайте, що вони можуть за нас ще більше помстувати на наших братах, що на Україні під їх кормигою стогнуть, а ми підемо на них походом і проженемо за десяту межу. Хіба самі не бачите, каже Сайдачний, що поки що ми до того заслабкі, а Польща засильна». Зірватися до нерівного бою, щоб потім соромно пропасти, то такого розумна людина не зробить. «Як же довго ми на це ждатимемо?» – спитав один з молодих корінних атаманів Петро Скалазуб. «Далі-то і терпцю не стане, і сам народ до бою зірветься. Це станеться тоді, коли Польща на нас буде потребувати. Це послідує незадовго». Вона заплутається у яку-небудь війну з сусідами. Тоді прийде до нас з поклоном. Ну, ти панове козаки, збирайтесь, поможіть нам. І ми так зробимо. Тоді на реєстр ніхто не буде зважати. Але вже як зберемось та засядемо твердо на Україні. Під ярмо на панський лан вертатися не будемо. І коли нам вдасться заволодіти хоча б частиною України, хоч би лише самою Київщиною, то згодою розширимось далі. Запорожжя остане і надалі тим джерелом, з якого козацтво черпатиме свою силу, а з України будуть туди спливати усі річки. Ну, як же, панове отамання, підемо за радою Сайдачного і дамо відповідь комісарам без письма? Ми всі согласні. Коли ж відправимо комісарів, питає Кошовий. відправимо зараз, хай нам не смердять на Січі. Ні, я гадаю, завтра, говорив Сайдачний. Нічого спішитися, треба краще все передумати та переспати, стоїть на тим що ні. Та воно треба на сені сказати солоденько і політично. І на це ми згодні, а вже ти, сайдачний, говори з ними за ціле товариство, бо головно тебе польський король хоче вміти. За валами січі у корені, призначеному для чужинців, відбувалась у той час рада між ляхами. Посходилися там усі, які тоді на Січі пробували. Були тут три комісари з своїми підручними канцеляристами, було тут багато визволенців з Варни, Сочакова і ті, що з Криму вернулися. Було їх тут більш сотки самих гербових. Комісари не хотіли зразу говорити землякам, чого вони сюди приїхали. Та потім дехто виговорився і довідались усе. Вони привезли грізне письмо до січовиків, вони мають пропильнувати нищення Козацького флоту і мають забрати з собою винуватців Варненського походу. За очаків Турція ще нічого не знала, а може й знала, та ще не було часу погрозити Польщі. Тоді визволенці не витерпіли, щоб не порушити цього діла на спільній раді. Та визволенці замість підбадьорити своїх комісарів насілись на них мокрим рядном, та настоювали, щоб навіть не важились домагатися виконання свого приказу. Один з тих, що визволилися з варни, говорив, «Мушу припускати, моці панове, що ціла Польща зглузу збилась. Замість тим лицарям помагати в таким святім ділі, то їм під ноги колоди кидають, і за гарне діло карати хочуть. Вони ходять у Турцію з золотом і поклонами». А козаки пішли за гнем і мечем, і золото собі звід забрали. Коли кого з нас, бідних, не стане на окуп, то таки там і пропаде. Чи в Польщі за нас, бідних, хто хоч пальцем рушив? А козаки, непрохані і некликані, прийшли і нас визволили, і тепер поводяться з нами по-братньому. Якби не козаки, ми би там і поздихали у важких муках, і за цей хліб ми їм маємо платити каменем. Дай їм, Боже, здоров'я і силу. Хай собі плавають по морю, мордують і граблять бусурменів і визволяють далі християнський народ, між котрим і наших братів чимало. Я мушу цей закид проти речі Посполитою опрокинути, каже один з комісарів, що будь-то вона про шляхту не дбала і не опікувала с ними. Річ Посполита все за тим у побивається, а пан Гетьман, польний, Жалкевський стоїть все на кресах і пильнує. Тільки з цього опікування, що кіт наплакав, а Жалкевський нічого краще не вміє, як стояти та пильнувати, щоб українним панам добре жилося, і хлопець, щоб не бунтувались, а при нагоді то і козаків приборкає та вимордує. Чу, на таку роботу, я прочуваю, що та невинно пролита, кров наших оборонців, тяжко колись на ньому помститься». Ваш моць таку герезію говориш, що аж слухати страшно, пан Гетьман добре своє діло пильнує, і коли б не він, то всі в країні панове повтікали б перед непослушним хлопцем з Русі. Пропала би католицька віра і унія. Ха-ха-ха, ото ваш моць сказав, що знав. Баба о хлебі, а зять о фіялках. Я говорю о козацькому лицарстві, о походах на турків а визволені невольників, а йому Україні пани та неслухняне хлопство сниться. І що ж сталося б, коли б і українних магнатів, і єзуїтів, і унії на Русі не стало? Чи Польща пропала би через це? Навпаки, усунулась би одна з ятрячих ран. Та що й говорити? Ваш мось піде на один місяць у турецьку неволю, хай тобі дозорці вигорбують кілька разів дротяним канчуком спину, як ось мені. Він скинув миттю одежу і сорочку, і показав свої шрами вкриті плечі. А тоді забудеш і за українних магнатів, і єзуїтів, і унію, і Жалкевського проклинеш. У нас ці єзуїти мають великі заслуги. Вони вдержують вищі школи, збирають лепти на костьолах на викуп невольників. Шкода, що ще не назбирали тільки, щоб мене викупили». Вибач, ваш мост, а говориш так, як стара дурна дівотка. Комісар обидився, аж старий пшелуцький мусив його задобрювати. Ми, говорив другий комісар, котрий бачив, що визволенці так держать сторону козаків, ми так дуже на виконання королівських приказів наставати не будемо, але так без нічого вертати не можемо. Хай спалять кілька старих суден і хай нам видадуть того. Якось козака Сагайдачна. Лягче говорив перше, лише руками сплеснув. Ви всі глузди втеряли. Чи ваш моць знає, хто є той козак Сагайдачний? Тобі, певно, здається, що то собі звичайненький мужик, що втік від панського економського канчука, то отаман спідварне, що то освічена людина островський учень, то лицар то перший чоловік на Січі, і він більше значення має, як кошовий. Зажадай від козаків, щоб його видали, а втоплять тебе в Дніпрі, мов сліпе кошеня. Та чорт бери ваш мозг без одного двурня світ не провалиться, але козацтво, роз'ярене таким безличним визовом, може нас усіх перебити, що жива нога з від не вийде». Не розумію, як можна таких йолопів, як ваш мось, в таким важнім посольстві посилати. Ляг був такий лютий, що аж заціпився. У нього скакали очі, мов, у дикого кота. От-от кинеться до очей комісара. Він став присікатися до нього з кулаками. Знову мусив мішатись у цю суперечку пшелудський і став їх оговорювати. Гамуйся, ваш мось! Поговориш до королівського комісара, а ваш мость, пане комісаре, не дратуй козаків, бо всі на тім зле вийдемо. Я пізнав пана Сайдачного в подорожі до кафе, і ми дружбу зав'язали між собою, і я кажу, що то вибраний чоловік. Я ще раз кажу, що то велике шельмовство чіпатися козаків за те, що Турцію та орду мотлошать. Це наклеп українних панів і видумка сих наших панів з корони, що бояться війни, як чорт свяченої води. Бо усі тут дбають, щоб їм не було піддане, а там тим добре, бо знають, що там ні Турця, ні Орда так далеко не сягне. Але ми на Поділлі, Волині, по кутті сидимо, мов птиці на гілячці, що дрежать перед яструбом. Коли мені Бог допоможе додому вернутися – то зараз на першому сеймику нароблю такого бешкету, що пізнають, по чому локоть. Нас лише козацтво може спасти. То пристань, ваш мозь, до козаків, каже один з комісарів зі злобною усмішкою. Певно, що пристав би, коли б в мене не було жінки та дітей. А ваш мозь, певно, що не пристанеш, бо ти лежень і тхором підситий. Але я що інше у себе зроблю, чого ваш мозь, певно, не зробиш». «Я позволю моїм підданим, ти до козаків. Ось що, ти сагайдачного хочеш у кайданах відвести до Варшави? Ха -ха, ха ха Як лиш подивиться сагайдачний на тебе, то до пояса йому вклонишся, і шкіра на тобі затерпне. Знаєш, ваш мост, що значить варну здобути? А хіба ти можеш собі з'ясувати, що то варна?» Він поглянув згідно на комісара, сплюнув і вийшов з кореня. «Той пан брат забагато пощекує, – говорив комісар, – навіть не хоче вшанувати в моїй особі королівського комісара. Якби ваш мось стільки витерпів, що ми витерпіли, – говорив другий визволенець сварни, – то і ваш мось не заговорив би інакше. Тому не можна чудуватися, що мій товариш так гаряче стояв за козаків. То наші спасителі, ніде правди, діти. Отож, панове комісаре, – говорив Пшелуцький, – ви від'їдете з нічим. Я не раджу настоювати на виконання королівського приказу, бо січ – то не солониця, диктувати не можна. На другий день скликав Кошовий раду старшин і послав за комісарами. З ними прийшло ще кілька ляхів, а між ними Пшелуцький. Козацька старшина вже зібралась у Кошовій канцелярії. Як увійшли сюди ляхи, Сагайдачний стояв на середині. Держачи королівська листа в руці. «Ваш можці прийшли до нас, – говорив Сагайдачний, – Від короля його милості, як виконавці його волі. Жадаєте знищення нашого мізерного флоту І видачі наших старшин, Котрих обіцяв його милість король Відіслати в Кайдана до царгорода. Жадаєте, щоб вам було видано старшину варненського походу? Це ваше завдання ще не повне, Жадайте ще за одним заходом видачі і тої старшини, що перед кількома роками розбила сорокатисячну орду над інгульцем, що вибралась пограбувати краї речі Посполитої, тих пошліть кримському ханові на втіху. А коли пани з Польщі так дуже піклуються підданими його милості турецького султана, та треба нас і за інгулець покарати, бо ми перепинили тим. Добрягам у такому чесному промисі, як грабіж, підпал, мордування і введення в ясир підданих його милості польського короля. Та коли вже йде о справедливість і логіку, то, щоб підданці його султанської милості нічого на своїй власності не потерпіли, то треба всіх тих поляків, яких ми зварне і Очаково освободили, піддати назад туркам, бо вони були неоспоримою їх власністю. Ваш мость іронізуєш і висміюєш прикази о милості короля, а то називається злочином, обидва королівського майestate. За який то злочин у Польщі ні одно шляхтича не покарано. Не заходь мені, ваш мость, збоку, а говорим прямо про наше діло. Ви б, панове не осмішували себе і не видавали таких приказів, про які знаєте, що ніхто їх не виконає. Бо не може, а ви не маєте сили присилувати нас до того. Не забувайте, що ви на Січі, і сюди жодна лязька нога без нашої волі не поступить. Ви хочете знищити наш флот, і то нашими таки руками. А ми маємо на цій мострівці здихати з голоду. Хочете видачі нашої старшини, щоб козацтво стало без проводу, без голови і або пішло в сирівцях у Крим – або вернулося на Україну у панське ярмо і на панів працювало. А що буде, як це розбите безголове козацтво сформує неслухняні розбишацькі ватаги і візьметься до панів? Вам захочеться печеного льоду, і ви з огнем іграєте. А що буде, панове, коли ви нас притиснете до стіни, а ми погодимося з ордою? Тоді ми визначимо шлях, котрим будуть татари переходити в Польщу. Там і назад без ніякої від нас перешкоди. На це вони радо пристануть, бо не вас, лише нас вони бояться. За таку ціну вони радо зобов'яжуться не брати ні одної української душі в ясир. То була б зрада власної вітчизни. Нашої вітчизни, нашого краю ми такою умовою не зрадимо. Серед того, що тепер робиться – то Польща показується для нас не матір'ю, лише мачухою, котра хоче нас винищити. Хочете забрати наших старшин і вивезти у Варшаву, а після видати бусурменові на перепросине його султанського майстату? А що зробите, як старшина того приказу не послухає і не поїде, а козацтво не схоче її силою видати? Чи маєте змогу взяти їх силою звідселя? Попробуйте». Покиньте таку підлу думку, якої кожна культурна держава повинна соромитись. Я вас запевняю, що між низовим козацтвом друга солониця не повториться, другого наливайка ви таким способом у свої руки не дістанете. Забаглость панам з Варшави дістати в свої руки Сагайдачного. Це я сам, панове, беріть мене. Я всіх хвилі без зброї. Беріть, коли у вас є на те сила. Я сам не маю тепер часу їхати ні в Варшаву, де на мене жде розпечений мідяний бик-наливайка, ані в Стамбул, де мене жде чорна вежа і смерть Дмитра Байде. Я в Стамбулі колись буду, але не з залізом на руках і ногах, лише з залізом у руці. Вертайте ваш мозці з тим, з чим приїхали, і то, чим швидше. Не дратуйте козацтва, бо право гостинноці має свою межу там, поки гість поводиться чемно. Не дай Боже, щоб наше поспільство довідалося, по що ви сюди приїхали. Тоді і ми вас не охоронимо, хоч би і голови за вас поклали. Скажіть тим панам, що вас сюди прислали, що ви бачили і чули, та ще добавте, що ми як ходили, так і ходитимо на поханців, а коли все не влад, то злучіть свої сили з бусурменськими та йдіть разом на наше Запорожче війною. Та я вам заповідаю, що не верне з вас ані виступ погрому. Вертайте собі здорові додому, бийте далі чолом султанам і ханам, возіть золото на гарач, а ми собі його опісля заберемо. Розповідьте те, що я говорив від ціла козацтва, а коли вам здається цього замало, то добре ж іще дещо від себе. Сагайдачний, очевидно, був схвильований. «Прошу, вас мості не обижати королівських комісарів!» – крикнув один з комісарів. Сагайдачний тупнув ногою і поглянув на нього так грізно, що його аж заморозило. «Тихо! Тут Запорозька земля, і ми тут панами!» Та зараз запанував над своїм схвилюванням і каже, «Може, ваш мості пам'ятаєте?» що зробили вольні греки з послами перського короля, який взивав їх стігнути голову під перське ярмо. Їх закопали живих у землю. Ми не слабші від жменечки цих патріотичних греків, а вам далеко до того, щоб с перським самодерцем рівнятися. Все, чого ви від вас зажадали, може ще є підлішим, як шадання персів». «Там жадали лише віддатися в неволю, а ви поводитеся з нами, наче б ми вже були в вашій неволі. Я вам раджу, ваш мості, комісари, виїздіть скорість від селя». І він вклонився комісарам і відвернувся від них, а приступаючи до Пшелуцька, каже «Все не дотикай ваш мості, що я говорив. Будьте у нас гостями, як довго вам завгодно». Але ляхи вийшли всі разом. Пшелуцький був сердитий, аж дрижав. Як можна так по-дурному поводитись і говорити? Ви такі здатні на послів, як я на біскупа. Вам здавалося, що до хама говорити, вам треба було говорити політично та бодай яку обіцянку додому привезти, задобрювати їх і уговорювати. А ви обмежились до того нефортунного письма. Поза тим гороїжились і облизня піймали. Я вам кажу – що незадовго козаки такий похід уладять, що цілий світ буде про них говорити. Ляхам не було вже чого давши на січі побувати. Козацтво чогось догадувалось і дивилось на них вовком. Поляків не хотіло через січові ворота пускати. Вшелудський переказав, що хоче з сагідачним попрощатися, і він там пішов. Попрощавшись з усіма сердечно. Анна, прощаючи його, була бліда, мов, полотно – і тільки раз поглянула йому у вічі своїми живими очима, з яких виглядала розпука. «Не забудь, панночко, о що я тебе благав? О користь підданців пана, батенька, прохати. Обіцяю і додержу слово», – відповіла тихо. Сагайдачний поклав собі їхати у в хутір, вважаючи це задовг своєї душі відвідати ще раз ті місця, і поклонитись мощам своєї єдиної дівчини. Старий Чепіль зразу не похочував, відкладав з дня на день. Навіщо розряпувати болячу рану, яка ще не загоїлася? Та Сайдачний так настоював, так просив, що нарешті старий згодився. Взяли з собою кількох козаків для безпеки і вибрались одного літнього дня в дорогу. По дорозі розказували собі те, що за той довгий час переживали – Сайдачний мав старому оповідати, а той слухав з великою увагою, особливо цікавився походом на Варну і жалував, що його там не було. Знаєш, Петре, якщо ти задумаєш якийсь похід, то піду і я, може, легко забудеться моє горе. А який я буду сто радий, коли матиму при собі такого досвідного чоловіка, як ти, батьку. Не раз прийде скрутна година. А кого будь радитись мені, не ялась, і сам собі радити мушу. Хоч дрежу на саму думку, що може з того вийти лихо, а тоді козацтво пропаде, а з ним і моя добра слава. Та ось, батько, що я тобі скажу? Я задумую з весною великий похід на кафу. Поки що не треба про це говорити, аби татари не довідались. Аж так далеко, а вже ж. Моя душа чим будь заспокоїться, не дасться. Ганятись за малими татарськими чамбулами або татарськими конокрадами – це не для мене робота. Мені припали на долю великі, широко закроєні завдання, про які світ мусить говорити. Таких думок у мене кілька. Коли поживу, то може їх і виконаю. Тільки я все тобі одному говорю, як рідному батькові, бо це мені душу розпирає». Другі з мене, може б за все посміялись, наглум взялись мою зарозумілість, а мені не раз конче треба перед кимсь щирим виговоритися. Через такі більші походи козацтво набере сили і самовпевненості в себе, і тоді можна буде справді щось велике, хосценно зробити для церкви і народу. Тоді всі, а особливо Польща, мусить нас боятися, Ще заки ми з ляхами візьмемо за чуби. Все ж де нас неминуче, та до тієї боротьби треба нам добре підготовитись. Поки ще хай ляхи гуляють з уніятами по Україні. Все підбурить народ до краю, ненависть до панів поглибиться. Ми не можемо зачинати своєї боротьби з тим, що Косинський або Наливайко. За козацтвом мусить стати увесь народ, від великого до малого, а тоді певна побіда буде за нами, і ми запануємо на своїй землі. Поки що бажаю собі спричинити війну між Польщею і Турцією. Тоді прийдуть до нас ляхи з поклоном. Тоді буде нам право збирати по Україні військо. Та ми, зібравши його, раз не розпустимо і не дамось розігнати, а скажемо ляхам «Давай, ляше, що наше, а то собі самі візьмемо». Хоч ми не зараз з Польщею розріжемось. Та все таки жити будемо не під Польщею, а побіч Польщі. На хутір чепеля їхали тою самою дорогою, якою їхали звідтіля на Січ. Зайдачний тямив добре дорогу, хоч їхали степом, де не було на чим окові спочити. Аж здалека побачили високі тополі, а далі купки меншої деревини, на обрії поміж деревами, показалися дими з хат. Невже ж там село? Так, все село, відповів сумно чепіль. Загайдачним заволоділо якесь дивне почування. Почував у серці якусь ніжність і розжалоблення. Став пильно розглядатися, аж став в одному місці під самітною грушею. З коня припав до землі і став її цілувати. По його лиці плили гарячі сльози. «Що тобі, Петре?» На сім місці я востаннє прощав з Марусею. До того місця вона мене супроводжала. Тепер же їдьмо далі. Наближалися до села. У них забилося живіше серце. На вигані за селом пасли недолітки товар. Вони придивлялись по дорожнім, а жодне хлоп'я скрикнуло до товаришів. «Та ж це наш пан сотник!» Хлоп'ята стали вимахувати шапками, збігались у купу і пхались до чепеля, щоб поцілувати його руку Здорові були, діточки Що вас у селі добре чувати У нас все гаразд Поїхали далі Сутникова оселя стояла серед села Тут був великий рух Бо якраз звозили з поля хліб Бондаренко стояв лише в сорочці на стіжку І складав снопи Які йому звозів У гору подавали Заслонив з від сонця Та й зараз пізнав свого добродія Миттю сунувся з стіжка і побіг до гостей. Слихам слихати, видам видати, які любі гості. Вітайте, батько, та в хату просимо. Гей, хлопці, візьміть від гостей коні. Чепіль скочив з коня і став Бондаренка обнімати. Гарпина, а чи є ти там? Біжи сюди гостей вітати. З кімнати вибігла на рундук старова, гарна молодиця, вона була боса, в сорочці та спідниці. Її фартушини держали двоє білявих діток. Вони дивились несміло на гостей, повтикавши пальчики в роти. «Батеньки, та це ж наш пан Сотник, наш добродій!» Вона відняла рученята дітей від фартушини і побігла з рундука гостям назустріч. «Сторова була моя дитина, Люба, як вам живеться?» «Славити Господа гаразд, Боже мій! А ми про роботі так замарались, загавились, що я ні себе, ні діток не прибрала, ні хати не припрятала. Я з цього більш радий, якби я мав застати вас в повбираних та холодку садочку. Хто дбає, той має. А хто ж це?» – питають бандаренки обоє разом, вказуючи на сайдачного. «Не пізнаєте мене, добрі люди?» «Я ж Петро, а ти, сестра Гарпина, мала бути дружкою на нашому весіллі з Марусою». «Здорові будьте!» – він поцілувався за Стапом і Гарпиною. «Вітай, щира подруга моєї незабутої Марусеньки!» У нього тремтів голос. Тепер прийшла черга на діток. Мама заохочувала їх, щоб привіталися – Сайдачний взяв бок на руки і став цілувати та голубити. Він аж прослезився. можна згадатися, про що він подумав. Пішли в хату. Тут нічого не змінилося, Бондаренки нічого не переіначували, начеб вони тут, на часок, поки самі господарі не вернуться, прийшли жити. Сайдачний обкинув усе оком і нагадав усе відразу, що тут було. Тут він Марусю посватав. Тут відбулися заручини, Тут началось і тут замерло його щастя. Не видержав, щоб не зайти у кімнату покійної Марусі. Спасибі, сестра, що заховала тут усе по-давньому. За ним пішла горпина. І тут було все по-давньому. Навіть такі самі квітки стояли у горнятках на вікні. Велике спасибі! Дивишся так, тобі здається, що те все діялось лише вчора, що от-от відчиняться двері, і увійде покійниця така, якою вона була за життя. Хіба ж я менше Марусю любила, як ви всі, вона мені з думки не сходить. От так зайду сюди на часок, посиджу, та все нагадаю. Маруся була моєю подругою, між нами не було нічого тайного. Пішов відтак у садочок, у пасіку, згадав старого Аниська, а після став у великій задумі проходжуватись по садку, по тих стежках, куди проходжав з любою дівчиною. Нагадав і припаганав срулька і жалував, чому він його тоді не роздавив, мов жабу. Усе з його причини сталося. Та хто це міг відгадати? Посумувавши так довгенько, Вернув у хату, де горпина частувала сотника. Остап вийшов до челяді, що під розлою грушею обідала. Горпина оповідала сотникові, як вони живуть, що за той час у селі сталося, хто вмер, а кому родилась дитина. Вернув потім Остап у хату. Він знову розказував сотникові за свої господарські турботи, начеб гостеві, як своєму господареві, здавав із усього звіт. Сагайдачний пізнав зараз, що Остап, хоч козацька дитина, більш пристає душею до хліборобства, але таких треба в країні теж. Поживившись, пішли обидва на кладовище. Воно лежало при старій дерев'яній церковці, довкруги окопані ровом, над котрим росли старі розлуги липи та берези, з-поміж високої пожовклої від сонця трави, стирчали на могилках. Низькі хрестики. На липах та квітах серед трави бреніли мухи, в траві відзивались цвіркуни. Сонце дуже пригрівало. Видно було, як у променях сонця дрижало повітря. Обидві могилки стояли біля себе з низькими кам'яними хрестами. Були рівно обгорнені та обсаджені зеленим барвінком і такими самими квітами, як ті, що росли під вікнами у Марусі. У головах Марусі росла червона калина. «А це Марусина могилка», – каже Чепіль. Сайдачний припав до неї лицем і став сердечно плакати. Потім підвівся навколішки і довго молився. Опісля присів на бережку могилки і важко задумався. «Здається, що був би так пересидів цілу ніч» аж щепіль взяв його за плече. Годі, Петре, пора нам вертатися. Смутком мерло не воскресиш, та лише бідній душі муку завдаєш. Вона з того дуже сумує. Годімо. Сайдачний начеб зі сну прокинувся, потер чоло рукою, поцілував ще раз могилку і зірвав собі кілька квіток, який сховав за пазуху. Вертавши до хутора, не говорили до себе нічого. Сонце вже зайшло, спасовиська вертав у село товар. Розлягались по тихому селі співи твари що з товаром верталася додому. Горпина ждала гостей з вечерею. Жінки ладили під грушею для челяді вечеряти. Остапа ще не було в хаті. Він кінчив завершувати стіжок слібом. Увійшов у хату цілий, зіпрілий, сів на лаві і став оповідати гостям про свої господарські справи. Слава Богу, довелось звести цілий стіжок хліба, на якому не було ні каплі дощу, і треба було його зараз завершити, бо, може, схоче дощити, то б увесь стіжок пропав. По вечері Гарпина каже, «Мої любі гості спати будуть на своїх місцях» пан Сотник у світлиці, а пан Конасевич хіба найлюбіше в Марусаній кімнатці. Там, де вона його недужого доглядала, вже все приладжене як слід. Сагайдачний пішов зараз сюди, став навколішки перед іконою, що висіла над пастилою, і гаряче молився за її душу. На дворі заходила причудна українська літня ніч. Садка заносило пахощами у відчинене вікно. Щебітання птиці замовкло. Десь з сталика з полота доходив жаблячий хор. У селі десь заричала корова, заблеяла вівця, інколи загавкала собака. Так віднес хочу, лише для свого собачого обов'язку. Там знову чути було дівочу пісню десь із садочка. Сайдашний виглядав крізь вікно на світ Божий. Блакитне небо вкрилось рясними зорями, що виринали одна по одній. Він роздягся і ліг у постелю. Вікно оставив незачинене. Хоч був утомлений, не міг заснути, був дуже зворушений усім тим, що сьогодні пережив. В голові перебігали роєм різні думки, різні спогади з недавнього минулого. На небі зійшов ясний місяць. Сайдачний помітив, як увесь садок відразу Засяяв срібним сяйвом. Сайдачний заплющив очі і силувався заснути під ритмічний голос свіркуна, що відзивався із-під пічки. У хаті стало ще раз більше ясніти, наче б у хату сонце засвітило. Сайдачний побачив ясність мимо заплющених очей, відкрив очі і знову їх заплющив, бо ясність разила його зір. Робив так кілька разів, поки око до цього світла не привикло, та зараз побачив щось таке, від чого серце перестало битись, і кров у жилах мимоволі застигла. Біля дверей стояла Маруся, окружена ясністю, наче на образку. Вона була одягнена так, як її у домовину нарядили, про що Горпина йому розказувала. Гарно заплетена коса звисала гадюкою на її високих грудях, на мережаній сорочці, на голові віночок із зеленого барвінку, на шиї коралі з золотим хрестиком, на ній зелений оксамитний байбарак, обшитий золотими тасьмами та вишивками. Червона, мов кров, спідниця і шовкова мережана запаска. Її стрункий стан оперізував шовковий пояс, а за ним заткнена гарна біленька, мов сніг густина. Сайдачний лежав, мов задеревілий, від приводу не міг очей відвести, хотів піднести руку, щоб заслонити очі, та не міг рукою рушити. Рука була важка, наче б хто ужили олова наклав. Маруся зближалась поволі до постелі з ангельською усмішкою і поклала свою м'ягеньку, мов оксамит, руку на його гаряче чоло. Вона заговорила ніжно, наче мати до малої дитини. Чого ти, Петрусю, так налякався? Хіба не пізнаєш своєї Марусі? Мій любий, єдиний, геть жах, геть смуток. З далекого світу приходжу до тебе, щоб з тобою поговорити, розважити тебе, повеселити. Вона стояла біля постелі так, як колись, коли він перший раз у своїй немочі відкрив очі і питав, «Чи ти ангел, чи дівчина?» Від тих м'яких ніжних слів відразу заспокоївся. Серце билось правильно, жах минувся, і ясність Марусиного лиця вже не разила очей, не осліплювала, і він міг тепер в її лице дивитись. «Давно я бажала до тебе навідатись та уговорити тебе, щоб так дуже за мною не побивався. Ось якраз трапилась нагода стрінути тебе у сій...» в самій кімнатці, де ти мене перший раз побачив. Правда, Петрусів? Правда, моя Марусенька, єдина. Ти скажи мені, як тобі живеться на тім світі. Не скажу тобі цього, бо не зрозумієш. Розум живої людини заслабий, щоб з'ясувати собі, як живуть на тому світі угодники Божі. Знай тільки, що я щаслива. Я щаслива таким щастям, якого люди на землі не знають. Живемо з матір'ю разом та вас дожидаємо. Наш тато прийде до нас раніше, на тебе треба буде довше підождати. Та все довше значить лише по вашому розуму, бо на тім світі немає ні довше, ні раніше. Ми не міримо часу, бо у нас одна вічність. Я тебе, мій Петрусю, Заєдно бачу, хоч не відчуваю твоїх турбот, бо для нас незрозуміли те горе, яке люди на землі терплять. Лише моя любов до тебе не припинилась через мою смерть. Коли моя душа від тіла відлучилась, ти тоді у Києві на панських покоях побував. Ти гарно там вівся, і я дуже з цього раділа. Я бачила, як ти з Києва втікав, бачила твою роботу на Запорожжі бачила тебе у поході на варну. Ти гарних діл доконав, стільки хрещеного люду з неволі визволив. Я бачила, як їх молитви, їх благословення йшли, мов дим, авливої жертви, прямісінько до Господа Бога. А вже найкраще твоє діло – то з тим потурнаком, що ти його грішного, не дав зараз вбити, а до покаяння привів. Я бачила, як його ангел хранитель з'яснівчим від радості лицем, линув до Господа звістити, що такий великий грішник покаявся. Так воно у нас, Петре, водиться. Лише добрими ділами можна собі на небо заслужити. Мене лише те завело між божих угодників, що я за мого короткого життя Успіла доброго зробити. Всі бідні, немічні бабусі, всі старці, котрим я страву носила, вони вимолили для мене небо. Я всі твої задушевні думки знаю. Ти вибрав собі пряму і добру дорогу. Твої замисли по більшій часті сповняться. Ти поставиш козацтво так, як воно ще ніколи не було». Воно під твоєю рукою стане могутнє і сильне, і вороги боятися його будуть. При твоїй допомозі така церква піднесеться з упадку, в якому вона тепер. Ти поможеш нашому народові піднести голову, але Польщі ти не переможеш. Тобі припало на долю добути від неї лише розумом дуже багато, чого тепер Польща не хоче дати. З того, що ти від Польщі розумом здобудеш, Скористай твій наслідник у гетьманстві. Він розіб'є Польщу тими засобами, які ти придбаєш. Розіб'є її так, що вона втратить силу і ніколи більше не піднесеться. Хто ж буде мій наслідник? Ти його не знаєш, хоч він вже живе, та я тобі його зараз покажу. Покажу тобі дещо з того, що він робитиме. Ходи зі мною, ходи зі мною. Маруся взяла його за руку, і він устав. Десь відразу ділась його сонливість і утома. Почував себе тепер легким, мов перце. Маруся повела його в садок пам'ятаєш, як ми тудою походжали? «Цього я ніколи не забуду. Тепер ходімо далі. Вона держала його за руку. Він зауважив, що підносяться легенько вгору все вище і вище, а далі піднеслись вищі дерев а за хвилю ціле село, осяне ясним світлом місяця, було під ними. Неслись у далекий, тихий, чистий простір. Він не почував жодного страху, що так далеко від землі відстав. Йому було на душі так легко, так весело, як ще ніколи досі. Розумів, що його душа відстала від тіла так, як коли людина вмре. Вони все держались за руки». Бачиш оцю довгу срібну ленту, що так гадюкою по землі в'ється? Все либо Дніпро. Так, Дніпро Славутиться. Дивись добре, зараз і його острови побачиш, і твою дорогу січ матір. Він побачив, що на землі стояв ясний день, хоч сонця ніде не було видно. Побачив справді і січ, а там стільки народу, мов мурашок, а далі усі згуртувались у купу, Либо на велику раду зібрались, якийсь кремезний козак стояв у середині збору і говорив, а козацтво підкидало вгору шапками. Що воно там робиться, Марусю? Там йде велика рада над тим, як на ляха стати та прогнати їх з України з усіма єзуїтами та жидами, а сей, що посередині стоїть, то саме твій наслідник, про якого я тобі говорила. Там Підсувається вікова хвиля. Там збирається чорна хмара, з якої вдарить грім, від котрого полься затруситься у своїх основах. Вона не перестане труситись і хитатись, поки не впаде. А тут що ти бачиш? Січ пропала йому з очей, і він тепер бачив широкий степ, по якому йшло військо. Дніпро було видно і далі. Далі Дніпром плили з військом байдаки. І з берега хтось до них промовляє – вони виходять на берег і братаються з військом, що йшло степом. Все бачиш, ляхи послали українців, мов освоєних вовків, щоб своїх братів-запоросів на куски пошматувати. Та все не повелось. Твій наслідник перемовив їх, і вони з'єднались на спільного ворога. А тепер, що ти бачиш, Петре? Козацьке військо до бою ладиться, гарно стають, видно, що. Неабиякий ватажок їм отаманує. «Так, то люблю», – говорив радований Сайдачний. «А все що? Ті багаті шатра, коляски і ті гарні панські коні. А тих людей та й не злічиш?» «То панська шляхта на козаків зібралась. Самі ясновельможні пани своїми багатствами та двірнею». У тій хвилі Сайдачний затремтів. «Я боюся за козацьке військо», – каже. Вон там Орда стоїть, як вона хитро зачаїлась, мов хижак, щоб на добичу кинутись. Тоді й ляхи їм поможуть. Чи не можна би Марусенько козаків остерегти перед небезпекою, просив своєї товаришки. Не турбуйсь, тепер Орда в злуці з козаками, вони з козацтвом змовились і у свій час кинуться разом на ляхів. Хто? Татарин у союзі з козаками? Як це можливо? Чого ж так чудуєшся, хіба ти не сказав польським комісарам «насвідчі те саме». Я так казав, щоб їх налякати, але це неможливе. А воно так справді буде, але ця приязь не буде щира. Вони опісля зрадять козаків і зляхами получаться, та це буде не зараз. Де ж все-все робиться? Не знаєш то місце. А що там бачиш? Якісь води кров'ю плинуть, все місце звуть жовті води. А зараз вони почервоніють від вражої крові. Задержамось тут і побачимо бій».